السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذلله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 فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل دلالة في النار كومسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات رحمكم الله kita tambah sedikit pembahasan tentang hasad ini dengan melihat hadir baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Amr bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda Iza kutihat alaikum faris wal rum. Ayu qawmin antum. Kata baginda rasul Rasulullah alaihissalatu wassalam. Jika faris dan rum telah dikuasai. Maka kalian akan menjadi kaum Apa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab Nakunu kama amara Allah." Dalam sebuah lafaz, Nakulu kama amaran Allah." Dia menjawab, "Kami akan menjadi sebagaimana yang Allah perintahkan." Dalam sebuah lafaz, "Kami akan mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kami." Sebelum kita lanjut, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Romawi dan Persia akan ditaklukkan. Romawi dan Persia dua negara adikuasa saat itu. Persia penguasa dunia, penyembah api. Romawi menguasai dunia ketika itu dan di sini ahli kitab Yahudi dan Nasara. Nabi memberitakan ketika Romawi dan Persia dikuasai hebatnya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kalian akan menjadi kaum apa? Abdullah bin Auf anhu menjawab kami akan menjadi sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini kondisi Pak ketika dunia terbuka kedudukan semakin hebat. Maka apa jawaban baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam? Fau ghaira تتنافسون ثم تتخاصمون ثم تتدابرون ثم تتغاضبون تتباغض تتباغضون ونحو ذلك إلى آخر الحديث كتب له او kalian akan jadi selanjutnya apa itu Atanafasun, kalian melakukan atanafus, berlombah bersaing, ingin mendapatkan sesuatu supaya yang lain tidak dapat. Sebab ada sesuatu yang diperbut, diperbutkan. Ini atanafus. Tetapi tidak menginginkan yang lain tidak. Eh, tidak dapat atau hilang padanya sesuatu itu. Hanya dia tidak senang kalau yang lain dapat sebab dia kan dalam posisi berlomba. berlomba. Siapin duluah. Eh, ini atasanatus. Kalian dia kata mereka akan tatanasun, beromba untuk mendapatkan. jangan sampai dikalahkan oleh yang lain. Tumbah kemudian, kalimat tumbah menunjukkan urutan selanjutnya, tatahasadun. Kalian akan salin hasad. Dari sini para ulama mengatakan. Awal derajat Hasad adalah At-Tanakus Itu Hasad Bersaingan Bersaingan awalnya Kalau sudah keluar jalur Jadi Tata Hasad Saling Hasad Kalau Hasad apa? berlomba dan dia inginkan supaya lenyet tidak dapat yeah, dia inginkannya lenyet tidak dapat bahkan kalau dapat dia inginkan supaya sirna dia yang dapat tapi orang hasrat itu lemah, tidak memulai kemudian kalian akan saling membelakangi saling meninggalkan sadabur sudah memutus membelakangi tetapi masih memungkinkan bisa saling memahami yeah. masih memungkinkan ada saling mencinta cinta ia orang yang bersaing dalam mengejar sesuatu dalam urusan dunia misalnya Persaingan, apa-apa Dia inginkan supaya dia dapat, yang lain dia tidak dapat. Eh, dia benci kalau yang lain dia dapat. Sehingga so, apa yang lain dapat dia tidak dapat. Terjadi persaingan. Kalau ini berlanjut, keluar kontrol, jadi apa? Saling kasar. Benci kalau yang lain dapat. Dia inginkan dia. Ya? Apa yang didapat orang lain itu didapat oleh dia, itu kan hasad. Diinginkan yang didapat orang lain itu hilang, itu sudah has hasad. Kalau ini berlanjut Salim membelakangi, putus hubungan. Kalau ini berlanjut, ثم تتبعدون Kemudian kalian akan saling membenci, saling memusuhi. Orang yang terputus satu dengan yang lainnya belum tentu saling membenci, masih memungkinkan bisa saling memahami, saling menjebak, mungkin tak. Tadi kalau berlanjut terus saling membenci. Ini kalau berlanjut saling membenci, saling memukul kali membunuh Di sini kita dapat ilmu penting bahawa ingin lepas dari hasad maka kita harus pandai dalam at-tanafus bersaing yang benar Wa tzalika falyatanafasil mutanafisun Allah perintahkan dalam perkara itulah hendaknya Orang yang bersaing, berpacu, berlomba itu berlomba bersaing. Apa nafus? Dalam perkara apa? Dalam perkara kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi menegaskan, "Saya sibuk ummati, da'ul ummah. Umatku akan tertimpa penyakit umat umat mereka bertanya, Ya Rasulullah, Wa ma dzaul umam, apa punya sik fung itu? Kata beliau, Al ashshar, wal batar, wat taqat, wat tanajus fitunia. Ini masuk perlumbaan dalam keduniaan. Terus lihat, wat tabar, wat hasad, hatta yakin al bagi. Lihat yang terakhir, setelah perlombaan terhadap dunia, masuk saling membenci, saling hasad, sampai akhirnya bagi. Saling mendalami hasad dengan yang lain. Bagi pelampuan batas, mungkin memukul, eh, merampas barangnya, bahkan sampai membunuh, sampai membunuh. Hasad. Jadi ada perbedaan antara almunafasah dengan hasad. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan perhatikan al-munafasah persaingan perlombaan dengan hasad al-munafasah itu bersegerah berlomba menuju kepada kesempurnaan kesempurnaan yang dia saksikan dari selain diri dia jadi dia lihat orang mulia dapat maka dia merespon dirinya menghentak dirinya supaya bisa berlomba dengan orang itu bisa meraih juga kemuliaan orang itu kalau anda bisa menyamainya, menyamainya setidak-tidak hanya mendekatinya yang ini kata beliau merupakan kemuliaan jiwa merupakan ketinggian himmah semangat ini kadar jiwa yang besar orang-orang yang memiliki jiwa yang besar pasti mengejar sesuatu yang besar yang mempunyai jiwa-jiwa yang mulia Pasti mengejar orang-orang yang mulia. Yang mempunyai jiwa-jiwa yang tinggi. Pasti tidak mau tertinggal dari orang-orang yang mencapai kedudukan tinggi. Allah berkirman. Wa fiza lika fal yasana fasil. Mutanafisun. Dalam perkara itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Berlomba dalam perkara itu. Jadi asalnya. At panafus dari kata sesuatu yang nafis. Nafis itu sesuatu yang mulia, berharga, bermutu, berbobot. Yang kemudian sesuatu yang bermulia ini bermutu bernilai ini tinggi ini, terikat di dalam hati. Hati menuntut untuk mendapatkannya. Sehingga terjadi, selesai, selesai. Dalam kebaikan. Ini dituntut. Ini diharapkan. Ya. Yeah. Termasih nih. ini. Ini harus kita upayakan. Melihat saudara kita berhasil. Jiwa yang besar. Yang menginginkan keberhasilan. Tidak mau terting tertinggal. Tertinggal. Yeah. Ya. Melihat saudara kita bisa. Mendapatkan kemuliaan. Jiwa yang betul-betul mulia. Tidak mau tertinggal dalam kemuliaan. Kemuliaan. Dia harus bisa terdorong dia. Kalau disertai dengan sedikit kebencian karena dia tertinggal emosi, eh, maka itu gita. Tetapi gita tidak menginginkan orang yang dia kejar itu lenyap kenikmatannya. Kalau dia inginkan lenyap itu apa? Hasat. Kalau abtanafus, murni kebaikan. Ada abtanafus semata, jadi abtanafus itu, dia mempunyai target orang mulia. Supaya dia sahih Dia bisa raih kedudukannya. Nah, ini cara bersikir hebat. Ketika dia dapatkan, dia sahih orang itu, dia lahir apa? Dia bahagia. Ketika orang lain juga berhasil mengejar dia, dia juga bahagia. Tidak ada kerentian di dalamnya. Itu Aksan Rasulullah. Ini diharapkan yang ada pada diri setiap Muslim. Sebab Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya. Seperti bangunan yang satu. Kalau ada yang sakit, sakit. Tapi kalau bahagia, harus bahagia juga. Itulah persaudaraan yang sebenar. Jangan kalau ada yang sakit yang satunya bahagia hijarago hiya milasoh atau yang satunya bahagia dia yang sakit dan menginginkan kebahagiaan itu nya tidak tapi musliman satu dengan muslim lainnya yang menyatu betul-betul Ketika saudaranya bahagia, dia juga ingin bahagia. Merasakan kebahagiaan. Saudaranya meraih kemuliaan, dia ingin meraih juga kemuliaan itu. Dia tak senilai bersaudaraan. Tetapi apa? Dia mampu menjadikan saudaranya yang dahulu sebagai apa? Pemicu dia. Pendorong dia. Ini diharapkan. Tutup pintu hasad dengan almunafasah bersaing dalam kebaikan fastabiqul fastabiqul khaira ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu mengejar Abu, ba Abu Bakar sampai Abu Bakar mengatakan wallahi. ...Abu Umar mengatakan wallahi la usabiquka ila syai'in abadan Umar akhirnya menyela bersumpah demi Allah saya tidak bisa mendahului kamu lagi dalam perkara apapun selama-lamanya. Sebab ketika dia berusaha melomba Abu Bakar dalam satu perkara, Abu Bakar sudah di luar. Eh, dia fikirkan lagi yang terbaik lagi, Abu Bakar sudah di depan. Ini perusahaan yang sangat tampak antara Abu Bakar dan Umar anhu. Tadi apa yang terjadi? Keduanya tetap bersaudara. Dengan persaudaraan yang sama. Eh, Alaih Wasalam. Ingin ni yang diinginkan dalam Islam bukan salin hasil. Kalaupun ada kedinginan, ada ketidaksenangan ketika temannya mendapatkan sesuatu. Maga bah? Hati-hati, itu bahaya. Tetapi bisa dimanfaatkan menjadi apa? Kekuatan gifta. Tetapi hanya dibolehkan dalam dua hal. Orang yang mendapatkan ilmu, hikmah. Kemudian dia ajarkan ilmu itu. Atau orang yang mendapatkan harta kedudukan. Kemudian dia manfaatkannya untuk semakin menyebarkan manfaat. Ini boleh dalam dua ini. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada gifta atau hasad yang disebutkan oleh Nabi dalam apa? Pada orang yang diberi ilmu. Tetapi tidak mengajarkan ilmunya. Tidak mengamalkannya. Harus terkumpul sama sifat itu. Atau orang yang diberi harta. iya. Yeah. Tetapi dia tidak gunakan harta itu untuk kebaikan, kebaikan nastah. Itu tidak boleh ada. Sebab hasad yang dibolehkan dalam perkara yang memiliki dan mengamalkannya. Ini masih ada ketidaksenangan. Ia. Yeah. Tetapi ketidaksenangan yang dijadikan sebagai pendorong untuk bisa menyusul. Masa saya bisa, masa dia bisa, saya tidak bisa. Dia ingin juga meraih kemuliaan itu, tetapi tanpa ada keinginan, supaya kemuliaan itu lenyap dari saudaranya. Iya. Tetapi yang terbaik adalah al-munafasah. Betul-betul karena persaudaraan. Dia terdorong karena saudaranya sudah duluan. Masa saya tidak bisa? Tanpa ada dorongan. Iya. Ketika saudaranya yang duluan, alhamdulillah dia tetap bersyukur. Tetapi dia tidak ingin tersinggal Dia harus dapat juga. Agamah Negeri dia dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Watahu dia bahagia. Dan dia adalah diri yang walaupun ketika dia berhasil mengalahkan yang lain, dia tetap bahagia juga. Kebahagiaan mengejar kemuliaan yang tetap disertai dengan keinginan kuat supaya saudaranya juga bisa meraih kemuliaan itu. Ini yang terbaik. Dengan ini akan tertutup pintu-pintu hasad. Kali itu yang kita supaya. Ya, eh, dan sekaligus akan jadi apa? Semakin banyak orang-orang mulia dalam Islam. Ketika fastabikul khairat diterapkan, berlomba-lombalah kalian dalam kebaik, dalam kebaikan. Baik, ini sedikit tambahan. Ilmu tentang perbedaan antara munafasah hasad Hasad dengan menggipta. Baik. Oh. Hey. Kemudian dari mana dasar hasad? Hmm. Ada munafasah. Yang lewat batas. Setelah hasad akan lahir apa? Pemisahan. Kemudian saling membentik. Selanjutnya, bagi. Pelampuan batas kezaliman bahkan bisa sampai membuk. Salim membunuh. Baik. Hey. Saya rasa cukup semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa selamat dari penyakit hasad ini dan selamat dari bahaya orang-orang yang hasad terkhusus ketika hasadnya semakin bergejolak makanya dalam ayat wa min syarri hasidin ida ketika hasad ketika dia hasad sebab di situlah kengerian hasad ...minta perlindungan kepada Allah. Kita tidak disuruh melawan orang hasad dengan apa? Perbuatan yang sama dengannya. Itu yang lahir akan kerusakan lebih besar. Dan kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Padahal ketika ada orang yang hasad kepada kita... ...itu kesempatan menjadi yang lebih baik. Semakin banyak orang yang hasad kepada kita maka kapan kita mampu bersabar mengikapinya dengan fa'ku wasfasu yeh maafkan dan biarkan maka kita akan semakin mulia tetapi ingat berat apalagi kalau hasad sudah menyebarkan kedustaan kan hasad dusta kan dusta dusta menyebarkan dusta di hadapan orang yang mulia saja berdusta apalagi di hadapan orang-orang bahawa orang kasihan yang tidak tahu apa-apa Oh iya iya iya tinggal iya iya saja Disebar ke dusbar Eh Berat untuk sabar terhadap orang yang hasad Tapi justru di situ lah keibahan Kemuliaan orang yang di hasadinya ketika dia justru mampu memaafkan Ada orang memaafkan Eh, dalam kondisi yang wajar. Tapi kapan dia mampu memaafkan dalam kondisi dia betul-betul dituduki, Dihasadi Apalagi yang di, yang hasad itu yang mengduli dia, yang berbuat kurang ajar kepada dia adalah orang-orang yang kita berbuat baik kepada dia. Oh, itu berat lagi hasad. Apa? Sabar di situ. Tapi justru di situ rahasia. Kebaikan terbesar. Nabi bersabda. Inna iza mal bala. Maa iza mil jaza. Inna iza mal jaza maa iza mil bala. Sungguh besarnya pembalasan. Bergandingan dengan besarnya cobaan. Semakin besar. Semakin berat. Semakin besar. Maafkan. Berat ati pahala ikhlas. Baik. Sekian saya nak Allah memuji. Washhidu la ilaha illallah. Saya Apa pun eh yang ada pertanyaannya di konferensi kepada peneliti. Langsung saja langsung kalau ada. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada, saya tanya. Baik. Yang pokok, kita sudah tahu apa itu hasad? Perbedaannya dengan ghibah. Perbedaannya dengan munafiqah. Yes. Iya. Kalau kita sudah tahu perbedaannya, kita tidak tahu juga dari mana muncul hasad. Dan apa yang lahir selanjutnya dari hasad. Hasad, kengerian-kengerian. Kemudian ada hasad yang mengerikan terus-menerus sampai kepada kekafiran, Kekafiran, keingkaran yang sangat mengerikan. Ada yang berakhir tetapi memerlukan terapi Seperti dalam kisah Yusuf sampai puluhan tah, tahun, Puluhan tahun. Beratnya ini punya kita hasad. Begitu orang kena. Bagaimana bisa lupas. Selanjutnya kita sudah tahu. Bagaimana menghadapi hasrat. Ayo. Apa? Menghadapi hasrat. Fa'fu. Fa Fa'fu baharu ayat langsung maafkan Biar. menghadapi orang hasadnya perlu kesabaran minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya orang-orang yang hasad yes. sekarang bagaimana selamat dari penyakit hasadnya bukan orangnya sekarang bagaimana kita menghindarkan diri kita dari penyakit hasad supaya kita tidak bersikir menginginkan benci orang lain dapat dan menginginkan lenyap ayo ambil kuncinya tadi dari at-tanakus belum kuncinya ada pada zuhud Terhadap dunia. Sebab orang menginginkan itu. Kenapa? Karena dia terlalu menganggap dunia itu besar, luar biasa. Ya. Akhirnya ketika dikalah sama orang, dia merasa terbukul. Coba dia suruh terhadap dunia. Tidak ada itu. Dia tahu hakikat dunia di mana. Dia tahu hakikat dunia di mana. Dunia itu rendah. Pantas kesesuaian rendah yang bina menjadi sebab terputusnya persaudaraan? Tak pantas. Terus, Atanafus bersemangat mendapatkan sesuatu itu dimotivasi bukan karena kecintaan terhadap dunia, dimotivasi karena mengharapkan keutamaan Allah di balik dunia itu. Satu kali sholat subuh di Masjidil Haram. Berapa kali sholat subuh di masjid kita ini? Ka'bah, Masjidil Haram, Mekkah. Satu kali sholat subuh, sholat duhur di sana. Eh, berapa kali sholat subuh di sini? Sholat duhur 100 ribu kali. 100 ribu kali kita sholat. Di sini, kalau Tuhur, baru sama dengan 100 ribu kali, dengan apa? Satu kali sholat di Masjidil Haram. Kalau dijadikan tahun, berapa tahun? Satu tahun, berapa hari? Ayo. Satu tahun, berapa hari? Hah? 300 60 atau 65 Tergantung perhitungannya ya. Eh? Eh. Anggap kita ambil yang umum dulu 360 ya eh? Iya eh, umum Jadi 300 enam... Jadi 100 ribu Dibagi 300 ha? 65 Atau 60 saja sama dengan 277,7 tahun. Kalau kita bulatkan 278, 278 tahun sholat di sini, baru sama satu kali sholat di masjidil Haram, satu kali. Iya. Yeah. Untuk dapatkan coba lihat 278 tahun. Untung-untung kalau kita dapat 78-nya. Kalau pun dapat 78-nya, terus kita sholatkan mulai kapan? Nanti umur balik saja nih. Ya. Belum lagi 200. Enggak, tetap kalah. Jadi kalau orang bisa sholat di sana, Berlipat umurnya dengan apa? Doik. Hmm. Harus ada uang baru bisa umrah, bisa haji pergi ke sana. Ya. Yes. Kejar. Jadi pada uang yang dikejar itunya keutamaannya bukan uangnya. Kalau uangnya suhut. supaya selamat dari hasad. Kalau uang yang besar, harta yang besar, kedudukan yang besar, maka Terjatuh ke dalam hasad, Sakit hati itu kalau orang dapat. Tapi kalau dia mampu melihat dunia, keutamaannya, dibalik itu, itu yang dia kejara. Dia bekerja, dia berusaha. Ada orang kaya, banyak hartanya. Dengan usaha yang halal, dia bisa bersedekah, membangun masjid, memberi fakir miskin, luar biasa, banyaknya keutamanya. Inak tu tau dong ja. Saya juga manusia, saya juga bisa berpikir, saya juga bekerja, saya. Kenapa saya tidak bisa karena dia Karena kau tamak. Bukan semua karena harta. Ini tanaus. Ini berpanti dalam kebaikan. Fastabiqul Jadi mau selamat dari hasad? Hasadnya bukan orangnya. Mau selamat dari hasad miliki isu terhadap dunia kita harus tahu hakikat dunia itu rendah kemudian miliki ilmu tentang keutamaan di balik dunia itu itu yang kita kejar berkah di balik harta itu. itu yang kita kejar bukan hartanya semata berkah keutamaan Allah yang Allah titipkan di sini selanjutnya apa lagi ta'awudz lagi baca auzu itu supaya selamat dari hasadnya bukan hanya dari orangnya minta perlindungan kepada Allah dari penyakit hasrat itu. Dan dari orangnya juga. Apalagi berteman dengan orang-orang yang penyabar, kona'ah, zuhud, Orang-orang yang mempunyai sifat dan kejiwaan luas. Tidak ada dan tidak ada kedengkian. Mau melatih diri, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, Maafkan orang yang hasrat kepada kita Kalau kita bisa memaafkan orang lain Sementara orang lain tidak Tidak berbuat salah kepada kita Kan itu wajar, bagus, ya. ya Wajar itu Tetapi kalau orang yang berbuat salah kepada kita Kurang wajar kepada kita Kemudian kita bisa maafkan Allah akan semakin membuka Itu maaf kepada kita Sebab rahsianya apa? Al-jaza min jinsil amal balasan disesakan dengan amalan. Kalau kita bisa memaafkan, pasti Allah semakin memberi maaf kepada kita. Apalagi maafnya di saat sulit akan semakin sulit, semakin besar. Di tengah keluarga, ingat ya, eh, hasad ini bukan jangan pembahasannya menganggap ni khusus membahas orang tertiga. Penyakit mendunia Kata Nabi penyakitnya umat terdahulu akan menimpa umatku di antaranya ini saling membenci saling hasad. Nabi sudah beritakan akan menimpa umatku. Kita umatnya Nabi Muhammad berarti berpotensi dapat. Jangan merasa aman. Apalagi kalau setelah Allah turunkan surah khusus minta perlindungan dari hasad. Wa min syarri hasilin idza hasad. Itu artinya potensinya besar. Kemuriannya besar. Ayat buat lakukan upaya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdih. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruk.